Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Ç'i kemi ç'o bëhet? Mirëmjes Blendi? Mirëmjes. Mirëmjes Altini. Seni u bë? Mirëmjesolta. Mirëmjesi. Ç'i shëndet që të qeshëm. Ja juemi që të gjithë, miq të dashur këtu në Club e Femr 104 edhe në ekranin Club TV. Një tjetër ditë në klubin e Mqjesit sot është 26 shtort. Bom. Ditë dashur. Do ta themi ultim. Iku dhe shtorti. Faleminderit. Kishim copa e thon ta për shtortin. Po tani realisht ba, ba, është fundi. Pas datës 26 numërsh, praktikisht i mbaruar, është sikur e ke. Është java e fundit. Shtrirë tok e bëj fut. Bëj <laughs> fut gjrohtë në fut. E jo. Mund të kem pak Z? Edho unë gjithashtu Falem David Ča um, po edhe njen? Mirë Si e ti? Mirë mir? Shkullqy shumë Ju ande si jeni? Mirë falem David Mirë si mirë mir. Shumë mirë Aja ah pa gjum apo me gjum? Gjum shumë, me shumë gjum. Komplet. Gjum, <gjumë> shumë gjum, shumë gjum. Shum gjum në ëndër. Gjum, gjum, shumë gjum, shumë gjum. Ku të jesh na? Shum gjum, shumë, shumë gjum. Për më tepër. Lori është ato gjithashtu me dashuri, jemi gjithë këtu në Club mm. Fem në 104 për një tjetër program të klubit të mëmëjes, sa do flasim pak edhe për librat me shrafia atë tek uh... Më vjen sa bukur. Ja, jo momenti i diskutimit që ne kemi, por kanë dhe shumë gjëra tjera për të folur. Edi pse them sa bukur, sepse edhe frymzimin sot ka të bëjë me librat. Si? Një rastësi e suksesshme. Mos mos e mos e diç ç'i tani. Jo. Ruaj frymzimin. Do ta dëgjoni ngjëri pak më vonë. Çfarë lexon ti heri për momentin? Asgjë. Unë do të sa diç në paulë, Lexefara. Okej. Ë, ke ndërmend ndonjë apo kam ndërmend diçka, por do e them pastaj. Mos mos ma thuaj tani. Kjo është një nga pyetjet që do bëjmë më shupë. Do jetë, do jetë gjatë gjithë, gjithë Gjatë gjithë kohos Aktive <sighs> Ikim Jo, ikim, ikim e përte Pysim robotin se sa shtora do, do pysim robotin? E pysim, okay. se jo Arre, klupim qesit miçtashur I hapur edhe përtit në sot me 26 Shkurt Ora, 7 dhe një minut Up in the sky Seven plain you can fly above the rain up in the sky you just feel fine there is no running out of time and you never cross the line showed up in the sky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 U hap metroja e parë në New York City. Në vitin 1930, New York City instaloi për herë të parë semaforët në rrugë.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 Tim Burns Lee para qiti shfletuesi në partë interneti të i quajtur World Wide Web. Në vitin 1998, një juri nga Teksasi hodhi poshti pa di me vlerën njëm 10 milion dolarë që kishtë ngritur një fermër nga Teksasi, i cili fajsoj Oprah Winfrey më për rënit të të të shmimeve, pasja jo komentojnë e emision për së mundjen e lopës të të shmondër. Në vitin 2002, doli në treg albumi i treti këngëtares Alanis Morissette me titull Underug Swept. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës.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 Mëngjes, ora është 8 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në klab e Fem 104 dhe në ekranin e Klap TV sot është mërkur data 26 shkurt, ju jo, urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirëmijësinë nga Unë, personalisht, nga ne si familje, si fis, <laughs> si dhe juve, um, <laughs> okay. atër, do të gjenë pak se cili shfrëmësimi për të ditë në sotme nga jeri, se jeri në e përri këshu si... Unë në e zbuljova pak, që ka të bëjmë e librën, për mm -hmm. sot është dita për të ledzuar një librë që endë e nuk e keni ledzuar, që dikush oh, ju a ka të nësi... O, për e rëtë par, pra. Si... Pa. Apo Dikush, një, ju ka receruar një, një, një, një, një, një libër mm -hmm. dhe ndoshta ju ka ngjallur uh, kurrëshje ja, sot është dita për ta gjetur librin për, për ta. Po po këtë kam plot. Absolutisht jam. Dhe ka plot ja se të gjithë kanë një libër për shumeun që Po për shume e ble me një, një, një, një libër që blendim sugjeroi, ti më sugjeroi. Atë do të fillosh. Shumë mirë. Njeri po thotë që bën pushime me librave sepse i shkaktojnë 3-4 ditë. 3-4 ditë pushim midis midis librave që si ngatron dot. Mirë, atëherë, nëse marrim këtë frymëzimin e Jerit, pyetja do të ishte, i cili është një libër që ti e ke Ç'ti e ke në plan për ta mm -hmm. lexuar apo për cilin kanë folur shumë dhe kanë ende nuk e ke lexuar. Jo shur, po që e ke thën, dhe... po, dua ta lexoj këtë librin. Tingllon shumë i mirë ky libri. Ose duhet ta lexoj këtë librin? Se zgjithë si e kanë lexuar edhe flasin kaq mirë për këtë. Kështu që duhet ta lexoj këtë. 50 pagesë great. A koma wow. se kanë lexuar. U bën nami? Nuk u bën filmi? Nuk u nuk filmi? Nuk po bëhet film duke, po duhet të bëhet filmi tam. Prit të dalit domoshta. Refuzoj ta lexoj do saosh filmin. Po filmin do saosh patiher. As ti do funa në skeinomografin. Pasaj kemi gozën ton. Rita Ora, Rita Ora nuk kanë ishkën shumë nzetë ai filmi. Jo, do kanë një rol të vogël. Po më thënë se çdo filmi është një çik i nzetë, apo apo ti e ke lexuar? Unë kam lexuar. Po pra, kjo është motra e Christian Grey, shikoj edhe unë di emrin personal. Sa shumë folur. Kjo luan motrën. Po, por që ka një rol të vogël. Motra nuk është ngatrorë. Nuk është se ngatrorë. Nuk vjen me motra në natë, jo, tash ças flitet jo, në dushpin. Jo, është, është një personazh që është në fillim ato. Po mund të jetë se si e ruana e nxjerësh kur bën. Pastaj varet si si do të vijoj regjisori. Varet çfarë bën motra. Pastaj në filmin gjat mund edhe ndryshojnë apo jo. Po. Të derisa vajtën e morën në rrap, të morën Rita Orën. Një arsye ka. Ti diet që që s'bën gjërat këçi. Jo, jo. Që është aktore e shkëlqyer aktore spektakular. Do shohem. Këngëtar, aktorë, shkëdijë, po. Si jeni ju gjithë? Ja, Olga si jeni? Po, sikemi parë në aktrim. Jo, nuk çfarë, kokë fara. Kush? Si ishte puna? Super butoni. O jo, si mos sa kesh mendin se s'ishte puna? Po, ashtu ashtu. Po, kushtojim. Okej, shumë mirë. Ashtu ashtu. Ashtu ishte. Po, Olga. Po, po. Wow. Sa surprizë. Ah, sa surprizë. Jam e porritorën po fillojnë çfarë. Ska, ska. Eh, Okey, e shë që e kisho mundi E di shë pa Oke, di shë një kështu rita ora Mjegu Edhe papagall e potishtë Olda dë thoshte rita ora, rita ora Shë dë thoshte vërte? Pa Pas gjithi më abedi që përë Më tra papagall dhe të atër Asam pëllqin këtë më abedi të të aja Sishtë të kaj sëreo Kalojmë të më abedi të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Për ti deformo. Për ti marr Muhambete për ti vdekur. Pam pam pam pam. Oh, pick and be. Nice. Alo Black do ti tani me këngën. Can you do Can this? this? this? A shu dha? A shu dha? A shu dha? Grab your shotgun, <laughs> pack it back. Shoot the sun until the sky is blue Now I sure hope that the sun got rhythm Cause he gon' dance when that music hit him Like bang, bang, bang, darkness fall And in the nighttime I'm camouflaged Now aye, aye is man now i i i i zero së shërbitësh për të përballuar qendrën Terrace Speedbook, kur del me vrap në liçenin, duhet të dëgjosh klubin e mëngjesit. Alo, mirësgjeni audiencën e klubit në mëngjesit. Ora është tani 7:18 minuta, miq dashur, është ditë e mërkurë në e mërkurë. Fundi i shkurrit darë 26 sot. Edhe shtëp për jashtë, duhet por dita do të jetë me diell, sërish do të ngrohet po, pas pak. Po, është një nga këto ditë të bukura, por është është duhet duhet shall. Po më jep për Kalamaj duhet kapuç. A mm. është sot për jashtë? Mm. Nuk e di sa është temperatura fikse, por mund ta shohim me këto mbrojtje mm. teknologjike ane. nëse ka ndonjë ngisht më të shpejtë timin atje mund të Nuk e kemi fare këtu. Mm. <laughs> <laughs> 3 gradë Celsius. 3, wow. 3 gradë. Wow. 3 gradë Celsius, toma. Wow, wow, wow, wow. Në gjithë ditën me diell. Gjithë ditën me diell sot. Mm -hmm. Është shikoj vetëm ndonjë vranësir nga pasdita, mbas orës 3 pasdite. Nesërsi. Po nuk ka rreshje. Nesër diell dhe Francira. Oh. Nesër do të jetë më e lartë. Dalla kam parë që është më shimi këndi. Është vërtet. Do të ndryshuar ndonjë gjë? Ë jo, ka ende shi. Ka ende shi. Megjithatë, sot temperatura më e lartë do të jetë 15°C. Në orën 1 dhe 2. Po pra, dreksh punon. Pastaj fillon zbret 14 nga ora 3-4, 13 në orën 5 mbazita së tjerë jetë. E kështu. Ë por diell gjithditën tanë vetëm 3 temperaturë. Sa do flasim pak për librat në klubin e miqësisë? Flasim uh, gjëra të gjatë, gjëra të gjatë, domethënë. Ndoshta është një kutë e se... bukur, po ku diun se çfarë? <laughs> si doni juve. Meqenëse një pyetje tjetër është çfarë libri keni në dorë këto kohë? Çfarë po lexoni? Mirëdashur mund na shkruani në 0692070222 por edhe në formë sugjerimesh. Në qoftë se libri që keni në dorë nuk ju a bën ndonjë përshtypje fortë mirë. Na thoni këtë. Na na thoni, pam. Por nëse dhe ngjasat janë, se librat përgjithsisht janë të mirë derisa kalojnë ato filtrat e botimeve etj etj etj etj. Mm -hmm. Nëse librin që keni në dorë ju bën përshtypje të forta, të mira, ju ndikon pozitivisht dhe donin që ta ndani me ne, na thoni që Çiko Blendi, ky është një libër i mirë. Duhet ta lexosh. Ai duhet të lexuar për këtë ekthe arsye. Sepse mua më vaj këtë ekthe po sagton djesim. A kujdesim se çfarë, por të që të mund të flasim për për librat. Librat janë fantastik. Ke filluar në shpinton, gjithmonë më shumë mfikim televizorin. Edhe jemi mësuar me këtë tani më. Njësë, më mirë, të. Është një gjë shumë e mirë. Është diçka e domosdoshme du që duhet bërë. Sepse është e vështirë në fillim, është e vështirë në fillim, vërtet është vështirë. Ëm vështir. <të> uh, por pastaj fillon të bëhet më lehtë pastaj sa e fillon të mësohesh me diçka tjetër që ti e jap ndjesira akoma më të bukur se televizoria. Ja. Dhe diçka kjo ndihmon. Mm -hmm. Një libër i mirë ndihmon shumë. E bën shumë më të lehtë për ta për ta fikur. Sepse kësha bën pastaj. Që mund të shkosh me fillon të futesh në një botë tjetër mm -hmm. imagjinare, mm -hmm. edhe që është akoma dhe më e bukur dhe e mbushur akoma dhe më shumë emocione. Është vërtet. Unë do ta sill se kam lënë makinën për momentin. Unë e mbaj gjithmonë me vete mm -hmm. një një libër apo një gjë tjetër për gjithë momentet e ditës kur mund të gjendesh bosh për shkakun pret dikon kafe, akutim, a ku do? E vërtet. Shkon të hash diçka. Ke një moment midis një, një takimit dhe një tjetri kur mundesh, e di që jo gjithmonë, po un kam qesha atë. C'ka duhet lloj momenti që të gjesh pak kohë? Right. Mirë, është ta kesh. Je shtyp në ciklin gjatë kohës që e mbaj. Se e kam nga çant, <laughs> të dora, po një natë çant tek teatra. Te dora e pasën çantë prapë teatra teatra kështu që e, do ta sill pak me vete. Po e kam pasur për një kohë relativisht po pothuajse një muaj. Mhm. Mm pothuajse një muaj. Ndoshta po Pa, në fundin e janarit e kam e mm -hmm. kam marr edhe jam te 30 faqjet e fundit. Ja, oh, oh, të librit, funded. të librit The Fountainhead po mbaron për thjesht. Që është burimi i jetës. Që ka, gjithsej ky botim në anglisht ka 694 faqe. Wow. Është është pak i trash për wow, wow, i trash. Wow, wow, I <laughs> gjatë. Po. I rëndë. S'tanë nga 200 250, un ato preferoj, nga 250 300 faqe mëlcin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 Peter Keating, njëri që është një gjenii, artist i vërtet, por një njeri që nuk bën kompromise, sidomos me artin e vet, që është arkitektura, mm -hmm. që është modernistë, jemi në vitet 20 në New York. Nëse ta thjetri Peteri është bashkëstudent me të, por është tipi që ka furçat e mrekullueshme. <laughs> Të Ka, të po, ditë e lëje e të laj, e të lpi, e, e të e kupton të shtirente, të bëj oh, çefin është edhe bukurosh kështu. Ëh. Mm -hmm. Edhe por kretni diovër. Ky Howard ia ja bën detyrat Peterit. Oh. Por Peteri përfundon me bëhet një arkitekti më i madh i gjitha korave, domethënë nga shoqëria, mm -hmm. që ha nga dora e tij si një kulish um, i vogël sepse ëh i tillë është ai. Vetëm se nuk është i vërtet, nuk është nuk është vërtet, nuk i ka, nuk ka brumën, nuk ka nuk ka artin, ka vetëm kompromisin. Dit bëj kompromis, mund të thot gjithçka që duhet thot, vetëm që të bëj përshtypjet e mira. Nuk do që të jeti i maf, do që njerëzit ta mendojnë si të mbarë. Sigurisht. Kjo i mjafton, po. Sepse punët 2-3 punët më të mira që kanë fakti ja ka bër. Li kushtet. Që shoqëria e urren, e përqeshet, e taull, e lufton sepse profesioni vetë e lufton. Sepse këy përfaqëson një arkitekt më të mirë nga norma, mm -hmm. dhe ata nuk e duan normalisht. Po, është një temë që jam përshtypur se do vlej për të gjitha kohrat. Po cila... Problemi pra. Pa, e, ka, është pak zhgjetur dikur, është sot dhe do do vlej dhe nesër. Filozofia e individualizmit. Mm -hmm. Ti qenit qenit vetvetë. Nëse ti nuk je vetvetja, edhe kur kjo ofendon të tjerët, ndonjëherë ofendon të tjerët. Mënyra se si ti je, po kjo zot thotë se ti duhet ndon mos dorëshmërisht ta ndryshosh veten në mënyrë që të mos ofendosh të tjerët, më mm -hmm. në mënyrën se si je. Ështa Shta në shtatë kanë problemin. Kështu që e eh, kupton? S'mund të të të marrësh çdo formë që që shoqëria ndotë të jap, që është në fakt çfarë na shtatë. Jo, do të ndotë shumë jo, tjetër. Jo, përshtatja është diçka tjetër dhe të ndryshosh është diçka tjetër pastaj. Do të fillosh edhe të, të nxjerrësh. Kështu që. Fuçet. Po interesante. Po po po. Po anë forcën. Ky është burimi i jetës. Po. Interesant. Ndodet në një librari pranju apo si mende ëë uh, më thonë që vo zoti Kasoruo ka bërë një punë shumë mirë për tasian në shqip nga anglishtja. Nuk e di. ëë um, mm. kjo është çfarë do sot, paka rraf, po, të diskutojmë sot pak a shumë. Do t'i jap fjalën me radhë, po çkem të muzikave tani. Në fakt na shkroi nana nga Tirana dhe thot librin Femrat të Bukovskit. Femrat uh, të Bukovskit. Uh, mm -hmm. Njështë njështë njështë që ha sujërojëtë a lëtë zonë E kemi lëtë zuarë E kemi lëtë zuarë? E zonë Shkëllë që e shumë, dofrazim pak për femënë rade bukë që të kërëmë I të njështë uncle Cracker baxë me Kid Rock Good to be me I ain't buzzin' and I ain't stone But I'm ridin' Flyin' Higher than the blue Don't like me brother that's okay I ain't gonna let it wreck my day I keep styling smiling handin' out the sunshine I got no good reason why 7.29 minuta, jeni me klubin e mëgjësit në Klab FM, 104 dhe në ekranin e Klab dëvoz, së të shë mm -hmm, mërkur, para, dhe ta 26 kur, ju rëmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Me si një një. Dica, të shëtë një aldur, më një që të shërë për shëndajsim nga Radio Klab FM, i jeri e ka fjallëm. Në të një, unë për e njësë me liberin që blendim ka sugjeruar, përse unë kam i dëshurit veçan për autorët Gjerman, dhe ti më ke gjithur telat në të tjes saj un midis librave bëj pak pushim mm -hmm. se nuk dua të skuputem ai shumë nga realiteti ku jetoj. Dëburet fjal për librin Kush jam unë dhe nëse po sa shumë. Them drejtani kam hedhur një sy që në momentin e parë që e bleva dhe Richard intri... David Precht e dashuai të pa. Po, më intrigoi vërtet shumë, kështu që mezi po pastaj. Është shumë interesant. Për të sugjeruar, unë jam rikthyer pas pak kohësh një libri që më ka lënë bresa fillimisht kur e lexova dhe prandaj e riktheva sërish pas disa vitesh, është Sara Dunant me lindje Afrditës është një libër vërtet i mrekullueshëm. Unë s'kam lexuar kurrë një libër të tillë. Dani po fillova të tregoj historinë. Është një subjekt, kur bëj përfshin një vajzë të re që është shumë e apasionuar pas artit, dërgohet që jeton në një familje shumë të pasur italiane. Okej. Okay, Domethënë është është roman. Është një është një roman por vërtet plot ndjesira nga më të çuditshme dhe më të bukura, dhe ajo që e bën të veçantë për mua, Sara Donançi shkrimtarja, është se ka një dialog të mrekullueshëm, pra në të gjithë romanin mbi zoturon dialog dhe ka një form krejtësisht sepse është një art në vetë edhe të të hysh në pjesën e dialogut. Në jo, jo, mendje ja del në mënyrë të mrekullueshme. Më jo, e di se kur kam ndodhur fillimisht me këtë libër kur fillova fillova dhe lexova, uh, dialogu ishte aq i fuqishëm dhe aq mbreshtar të lindesa, kishte dëshirën për t'ju rikthyer sërish, dhe mua kjo mndodhi. Që lexova, lexova i rikthesha sërish faqeve sepse ishte vërtet i mrekullueshëm. Edhe iniciati, iniciati pak. <gjit> jo, sigurisht, nuk ka të bëj me duhet të kuptohemi mirë, nuk ka të bëj me kuptueshmërinë, por ka të bëj me po fjalën e fjalës që ajo përdor në dialog dhe është vërtet mesmerizonse. Sigurisht. Tani duhet të kthejmë pak tek femrat, meqë ana na shkruan se sot në mëngjesë na thoshin që po lezon femrat nga Bukovski dhe Altini tha që unë e kam lexuar. Ëh, uh... po, unë fakt kam kohë që kam lexuar si libër, kam lënë goxhëp shtypje, edhe është erotik. Besoj se çis kurdo ta lexoj. Nuk ja vlen të flasim se po të flasim, jemi herë të njëjtë. Është shumë se shumë shumë se sa erotik. Është po, shumë shumë. S'është bën i favor në. librit nëse thuaj që është një libër erotik. Është. Do ta përzishem librat erotik të gjithvarësor. Domte ne kanë qenë ato tipa autobiografie e Bukovskit, mm -hmm. kuçojë. Mm -hmm. Ai para shumë, le të themi që ka qenë top kur e ka shkruar, sepse ishte gjithmonë top. Kjo është, po është sigurtë, dhe po ka përshkrimë. E ti qo, ka një që, jo e kam patan, Bukovski me të vërdet e shkrimëtan shumë mirë, po, po um, është një shkrimëtar tjetër Gjon Fante, po, që po. është bashkohës i Bukovsit për cilin Për cilin Bukovski kështë një mendim të jashtë zakon shumë mm -hmm. Kër këndë puna për Gjon Fante, uh, Bukovski thoshe që ky është uh, supër shkrimëtar Kështë një mlerësim të matë për no, daj, vërdet Ne kemi dy librat për këtër po. uh, të Gjon Fante-së uh, nga Zoti Çani, nga mbushijen që i ka Çani i ka mbirën për këtësi, i ka përkthyer që të dy a, në mënyrë të shkëlqyer, që njëri është na ishte një herë një vit i mbrapsht dhe tjetri është Pyesni pluhurin, që është realizuar edhe një film a, me Selma Hayek dhe mm -hmm. Colin Farrell, mm -hmm. Pyesni pluhurin, e vërtet. Që janë të dy libra të, të fantaze, është një super super uh, shkrimtar. Ai ka ka një mënyrë shumë mirë, ka një stil shumë të mirë. Edhe Bukowski është inspiruar shumë pikërisht nga kjo. Ai përmend madje tek Liberty nuk e mbajmë. Po, ai përmend. Po, a këtu a në Liberty. Sepse në një nga librat e fantazë un kam atë paratonin e ka shkruar Bukowski për për për fanten. Sepse ishte edhe nuk i vlerësonte, domthonë e vlerësonte te ima se shkrimtar, kështu që ishte një bresa të veçantë për të. E ti e kupton më një herë pse? Kur fillon lezon Fanten. Mhm. Sash, un zgjoja mirë. Ëh, uh, lektorët na kanë shkruar për ëh. Uh, mm -hmm. Libri, një sekond, më havet këtu për momentin këtu, po. Ëm Legjendat, si ishte libri me me uh, Hiku tani? Është Legjendat e Jo, jo, jo yes, Legjendat so e. Kjo më erë, më erën, më erë. Jo, pjesë më erën, pjesë më florën është. Është në Meksik tani. Po që do të i thëm pak më vonë, oh, një herë. Në ba bashkë me erën Jo, më shkët, në real Shank <laughs> tëte Gone with the wind <laughs> Filmi Bum. Po, shkë me erën Vafsh me erën Nisë atë se kujtem pak Mo, s'ka problem, s'ka problem, s'ka problem s'gja Ta kujtem, do mos o shmërish të një Gjithë shka po, që është me erën <laughs> Moa më kanë sugiruar, në fakt ha, e, Edhe më kanë dhënë për ta litëzuar Kështira e barë dhe pamukut Por, nuk e dit, nuk e kam njësur Nduket se ti e ke lexuar. Jo, kështuën në jo, Bardhë. Ja, si, ja. Kam lexuar Muzeun pafajsis, okay. Qës e Pafajsisë, po. Jo se e ke lexuar ndonjërit na thot. Sibelin. Me... Tre shokët kam këtu. O tre shokët, me oh, po. Mark, klasik, po, okay. Klasik, klasik më shumë i mirë. Kam qarrën par. <laughs> po e parë. Më kalon më shumë atë këtu. Po. Një shkrimtar <laughs> tjetër që unë doja ta veçoja është Themas Bana. Ai u dish, nuk dish ajo, dish po, në sanatorium. Po, po. Mos. Jo, eh, Blendi. Mos, fam, të mbarë. Kush e kuptoi? Ja thamë libër. Po Jesus... gjithsesi, <laughs> e bëjmë libër. Okej. Okay. Disa si kam mjaft gjëra tjera. Nuk <laughs> dhes. Jo. <laughs> po, është libër shumë i mirë. Ësë sigur, është sigurisht vdes apo nuk vdes, nuk bën asnjë si ndryshim. Libri është është gjithsesi shumë i mirë. Ata pinë shumë, po kanë një sekret tsunë. Qoseve librit. Ata han shumë diam, se kanë ato tollona që shpenzojnë atje. Edhe e han shumë gjëra me yndyrë që të mos mos dehen, në mënyrë që dehin të dehin hanxhin <laughs> <të> <laughs> <të dehin laughs> edhe të marrin Dolona, kujton se çfarë bën? Po mos i zbulon se e mund të humbi. Po çfarë them? Profesoria dikujt, edhe ajo po shkon. Është sigurt. Çfarë thash, unë është sigurt që lexosh <laughs> një paragraf nga libri pushëm, po? Tako bishaka. Shikosh, shikosh uh, trailerin. E ke parti, <laughs> e ke parti herën që te te shpina gjithmonë E, o, ajo, ajo ati, shë shë, ta i ha binata? Thuaj diçka? Do të do të domë lexojmë në fund ato, kështu që nuk merre me. Jo, ajo, ajo është aty, është sigurt që ajo nuk taje librin, apo vetëm do të thërej. Thejë thjesht të jep një lloj përshtypje. Se çdo ishte për sa. Am, um, okay, kthehemi mbas pak më shpejt tani. Dëgjojmë pak muzikë tani nga Soul Asylum, kam përshtypjen unë është Runaway Train që vjen tani. Është e vjetër por është mirë gjithmonë. Pam pam pam pam. Je në klubin e Mjesed, në Club Family 1904, flasim libra sot. Missed myself, I wouldn't weep One more point Më vjen faleminderit. Çfarë bëni? Mirë s'jeni? Si shumë mirë, shumë. Çfarë tregonin gjë? Problemin për trafikun. Ja po. Çfarë tregon? Jepi. Për fat të mirë në këtë linjë të parë kemi situata shumë mirë, blen. Trakset kryesore nuk kanë trafik drejt qendrës, është pa probleme rruga Elbasanit, rruga Kavajës deri rruga Durrësit. Ëh. Kan trafik normal drejt qendrës, bulevardet gjithashtu. Unazat sipër më na afrojnë drejt qendrës vetëm me një rrugë me trafik, është vetëm rruga e Dibërës, nga Selvia drejt në Kataceve, po jo e ngarkuar shumë. Klasin për një shmërinë në rrugën Ferit Gjajko, rrugën Gjatasim dhe Bulevardi Gjandark nga misë e jashme drejt ure së rrugën Selvasani, te tiranare, këtu kemi dy pjesë me trafik, është rrugën Sule Mandelvina, po kra ujkundër që do të sotë nga krytimi Komunës Parisit, ka pak trafik drejtë që shituizot, jo pjesë që nga afronë drejtë shkohës dhe cilë qando. Kemi dhe pak trafik në rrugën Abdyll Frashir, në vijim të, Na vim te rrugës, rrugës Sulejman Dervina Blendi sepse nga Shishurit ton deri te libërnë sidar ka park trafik rruga Bypashi Kraun që ngjitet drejt bulevardit pjesa tjetër është e, e lirë dhe rruga Sami Frashi promendën është e kalueshme nga Shishurit ton deri tek ura e dretorisë policisë dhe më sëmshi gjithashtu nuk ka trafik lirë park Falem dirit, Eldi Ishte hynë nore, Eldi Hynë nore, vërtet, <laughs> <të>, falem dirit <laughs> Oke, okay, mi qëta që ti gjërat mi trafikun mm -hmm. Sot më qesë për flasim për libra të këthun klubin e më qesit Carlos Ruiz Zafon në shemri I autorit Autori. spanyol të HIAES Hi Hi I përkëtyr uh, për në Shqip uh, në, mënyr, uh, në mënyrë të mrekullu eshme mm -hmm. mm -hmm. Dhe mm -hmm. Mm -hmm. Delse, ka disa Në mënyrë të mrekullu eshme Disa Disa uh, Libra tani. Po. Çë bazohet tek tek kjo historia. Lirë, historia. Mm -hmm. Tani ë uh, kanu Luiz da Fon është këtu zotëria këtu. Se po ju ndiejme foto më çka kemi. Ë ka Wikipedia. Por gjithsesi, Hierus, Hierus është është libri i parë. Ai është çfarë un kam lexuar. Po. Edhe kjo historia e mëndan ishte ishte, kju, ishte kjo Varreza e, e librave të harruar atje. Mm, është ky Daniel e, ka, pa, Sempre, është ky Diani. Është një histori brenda historisë. Ë ka një ndërthurje të magjishme do të them, të gjithçka e mm. tej libre. Ide, ideja është, që, që ky lexon për atë po tipi Julian, Julian Karak, Karaksi. Karaksi që ishte ky, ishte shkruajtur, ishte shkruajtur këtë romanin që ishte mm. hija e erës. Ëh. Mm. Me pastaj nuk gjen dot asnjë libër tjetër nga nga ky dhe Julian, kjo është pse ishte ky Ishtë një personash nga të librit që mërtë edhe i dishtë të gjithë të libra mm -hmm. I kishë emledur gjithë të libra të këti edhe i dishtë të Që që kjo tani vjetë në gjurëm të edhe shkrimtarit edhe E janë shumë qëra që dhe, ka shumë stresa si historik Kjo e bënë Interesante është. Shumë. Sa e ke tmerë që në fillim po është një thriller i jashtëzakonshëm është. Por po më thon tash kemi një mesazh i shkruar. Përshëndetje klubi. Ndër gjërat që më japin më shumë kënaqësi është libri. Këtë ditë jam duke lexuar Loja e Angelit nga Carlos Ruiz Zafón. I dytë i dytë një libër. 100. Është një libër që të përfshin, ti përjeton gjithçka që ndodh, personazhi shkrimtar, shumë talentuar por shumë fatkeq nis njëkohësisht tingëllon si Julian Union. Po. Është. Ëm Por talenti i ti përdoret nga të tjerë thotë për të bërë emër si ç'ndodhur rëndom, ju sugjeroj është Ledi që na shkruan. Faleminderit Ledi. Ne po flasim Ledi, kështu që ndërkohë që ti na sugjeron Loja Jonçit, ne Ne po flisim. Sigurisht e sugjerojmë atë. Automatikisht. Në një jetër, ç'a kemi në një jetër? Kemë Silvën që na ka shkruar dhe thotë libër i papaj për mua është sekret i. Sekret i. Po. Sekret i. Mhm është kjo teoria Nuk e mbajmë jo për autorasin se di kush ndodhet se e kam përsërisht librin grua zon Nuk e kam lexuar Nuk e nuk e di un nuk nuk nuk është se u besoj shumë këtyre librave që ka një sekret Është teoria pozitive. Është teoria për të mbushur veten me energji pozitive. Për të mbushur veten me energji pozitive. Po, nis si u humb jetë. Dhe o jo vetëm. Në lëng limonit kam dëgjuar uh -huh. tani. Kemi pastaj Ervini, që sot ju sugjeroi li të lexoni librin Metamorfoza nga Franz Kafka. Oh, wow, oh. oh. wow. Gregor Samsa. Po, Sam. <laughs> <laughs> i ndihni si gjithë tjerat, vetëm që sot ushqenva buburrec. Po, që stuvë lån. Fantastik fare. Daj të rrëmbem pastaj. <laughs> Metamorfoza. Të pafshin. E shumeral. Un uh, doja që para se të largohemi për buksitet, me që po flasim për libra, me që po flisnim për Carlos Ruiz Zafón, e të tjerë, me që po flisnim për Hia Erës në veçantisi librat përmendnim edhe ë uh, zotin Ardian Klosin, që ishte përkthyesi i, mm -hmm. i ishte një përkthyes shumë shumë librave, një shumë librave që i sillte ngjurrën shqipe si Rall Kush, uh, që është edhe ajo gjëja atje jon e kam shijuar edi, edi sepse, të kia e di e di pse tekia erës është analist sepse shqipja që që ai ka përdorur me cilën shkruar, e shkruar është fantastike sepse edhe përkthimi është art në vetë është me vërtetë është me vërtetë mirë kthejmë pas pran kliminë më jesisim dish dashur sot flasim libra 069 20 70 222 çfarë po lexoni ju çfarë sugjeroni 069 20 70 222 boom heals but it never does that's cuz you were worn wet love you were worn wet La desperus cuz don't look like that they faded away don't look like they ever gonna go away they ain't never gonna change these bad a la never let a woman ruin me but i feel like ruins woman me arrow holes that never closed from cupid on a shooting spree feeling stupid cuz i know it ain't no you and me But when you're trying to beat the odds up and trying to keep your nods up, you know that you should know and let it go. But the fear of the unknown, hon, another lover's phone sends you back into the zone with no Tom Hanks to bring you home. A lover, not a fighter on the front line with a poem. Tryin' to write yourself a rifle Maybe sharpin' up a song To fight the tanks and drones Are you bein' alone? I wish I never lived I wish I never touched I wish that I could stop Lovin' you so much. much Cause I'm the only one That's tryin' to keep us together yeah. When all of us I didn't say that I should forget her uh -huh. I wish you were the best, best. The best I ever had bad. I wish that the good Outbrain' the bad Cause yeah. it'll, never it'll never be over Until you tell me it's over These men at it, and I hope you never come back, it shouldn't have happened, but you let it, now you're down on the ground, screaming medic, the only thing that comes is the post-traumatic stresses, shields, body, armors, and vests, don't properly work, that's why you're in a locker full of herds. The enemy within and all the fires from your friends, the best medicines to probably just let it win. I wish I couldn't feel, I wish I couldn't love, I wish that I could stop cause it hurt so much. So much. And I'm the only one that's trying to keep us together, yeah. when all of the signs say that I should forget her. Yeah. I wish you were the best, best, best I ever had, hey. I wish that the good outweighed the bad, uh -huh. cause it'll be never be over. It'll never be over. Cause you at war with me Good morning. Jelë me klubin e miqësisë në Club e Famili 104 dhe në ekranin e Club TV zemi gatë për anagramën e parë për sot. Mm -hmm. U.h.h. Anagrama në klubin e miqësisë. Atëherë, këna gramësh për një orë nga më shtunë tek premje muachi, së bashku me premje muachi janë këtu tek jam tek tek librin universitari. Universitar. Rrugaç Abdyl Frashi kam mshirënun, mm -hmm. por mm -hmm. Por ndodhen atje dhe kanë ora të shkëlqyera për dhurata të tjera të tjera të tjera. Ne do ju dhurojmë njërin nga këto ora nëse jeni të parët që zgjidhni anagramën e ditës sotme, e cila është L B O L E K U M A R. Ufa. Kjo destinacion është për për ju të bëni është që të rivendosni këto gjerma në mënyrë që fjala të marr kuptim. L E B O L E K U M A R. Kemi një fjalë, sa fjalë, një fjalë vetëm, një fjalë me shfianë Bedmen përbërë, e gjithu shqipë është shqip dhe absolutisht shqip. Si fjalë nuk është fjalë e huazuar apo në vite Lebole Kumar mund të mund të tingëllojë sikur frëngjisht Lebole Kumar. Duhet ta bëvë vështirë si fjalë. Gjithsesi duhet të them që paskemi dy fjalë brenda. Po njëra është një fjalë përbërëthansh, nuk janë dy fjalë. Jo, brenda anagrams. Ë, kemi Kumarin. Po. Dhe lën Po, është Francis Agita. Le Bole Kumar. 069 20 70 222 dërgon mesazhet tuaja. Mesazh. Edhe 2 orë apo të janë, praktikisht jetë. Le Bole Kumar, ne jam simi, mosum i spres. Kem pasur kemi pasur kemi passur, uh, kemi, uh, kemi pasur anagrama, edhe më të vështira se kjo. Do njerëzit ja kanë dalë. Problema kanë këtu. Njerëzit jetën në shaptilografin. Ah, uh. vërtet. Kalamendem, ka që një fjallë e vështirë Shumë, është tholja Kalamendem Në gjuhë në Shqipe Lebo Lekumar, është parë shumë në atëlloj 069-2722 069-2722 Oflizim për Zafonin pak më par Dhe më shruan Keli Keli yn, zotit Demi Keli Demi, për shëndetja Për shëndetja Romani parë i Zafonit është Marina Ah, doonë tyes po e pyes e, e thëndoa për mendim këto po a je në ship. Safton thotësh Katalanas, e nisi me libra për fëmijë, jeton në Los Angeles, por uh, po më duket thotësh. Është Ashtë dhe në ship. Mhm. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Marina, Marina. Okej, okay, gjithsesi ne i themi Kelit uh, LB le Lekuma. <laughs> Marina të... thotë uh, Keli është riprodutuar pas hijes uh, uh, erës, uh -huh. pasi uh -huh. fillimisht nuk pati atë vëmendje uh -huh. ndoshta po, po. të, të dur. Kurse librin e parë ja ka dhënë Zoti Klausi ja ka dhënë librin e parë të Zafonit E të tjerë të të të kam blerë Në tutje jashtë Oke, okay, mm -hmm. këshu shë Dukë e sikur Kër i prek njërësit e kë librat Filojnë edhe të regojnë pas E qa ka në kanë shuar rëtje jirë? Atere, ka thënë dikush Më duhet veden një se konë ka për të gjetur Sikur të isha djallë në thot Daniela Nga Hakistër Millë mm -hmm. E pas qëruar të këti nga Silvadij Thotë Heraj Lisaku Unë nuk e kam Dë gjuar në njerë si libert Në pasë gjuar të këti mm -hmm. uh, Ndërko pasaj Nuk e di Këto mesajë të kam për momentin bledni Oke, okay, si kam unë këte jam Mhm mm Kë probleme me laptopin? Kë problemi me laptopin e tjerë? Edhe me mausin i kosi. Visi nga Tirana, më fal. Visi nga Tirana, thot Bota e Sofies. Bota e Sofies? Oh, shumë i mirë. Oh, është i për filozofiku. Po. Bota e Sofies. Bota e, e Sofit, po. Mm. Uh, 110.000 nga Garcia Marquez uh, të çon në të tëra botë, na shkruan Bruana Sot, mm -hmm. po lexoj për së dyti herë, aq surreal është, po aq real më duket, me një fantazi të shfrenuar që nuk gjen kufi. Po Gabriel Garcia Marquez kanë përshtyenum pastaj Êh, është një kategori niveli në një dimension tjetër vërtet se nuk është se e lëvroi realizmin magjik e shpiku Alesin Manjig. Është është i pari, është kam përshtimin e babait, ja saktë. Jam duke lexuar Stambollin nga Oran Pamuk, na shkoan Mima sonë të mëngjes, ju sugjeroi librin Metamorfoza, ktheu lexuam nga Arvini. Alkimisti dhe ditari i një djalit të klonuar, na thot Denisa, Alkimisti nga Paulo Coelho. Alkimisti Coelho, po Blendi na angazhuat sot mëngjes, Blendi Hoxha thot nga Brunilda Zlami, na sugjeron Dikur ishim bashkë. Dikur ishim bashkë. Tjetër jam anesën këtu, thot Sveva Kasati Modinjani, më në fund një shi diamantesh, qëhet Romani. Më në fund një shi diamantesh. Zveva Kasati Modinjani, që ose lezoj si që duhet këtu, Modignani, më në fund një shi diamantesh, këju shtitulli i, i libërit. Super kimi. Roman, të daj, më farse Aha. ka vëndë e një komendë vokër, Super a. Roman me një enigm për të zbuluar lë thjeshti avlen të lezojsh. Kemi Eilin, që thotë mirë më gjesë, kam leduar shumë libra, thotë, për për momenti nuk kam dojnë libra në dorë, duju sugjeroja librat e Daniel Stihl, pushime në San Trope, ishte koa për dashurjet e të tjera, ose librat e Rune Ilda Zlami, dikur ishën bashkë. Misht dashurën duha të kujtoj se programi njën mundësohet nga Vodafone dhe Air One. One. ten every day a little bit more the light is fading now my force is being sucked away and blood to leech my fear is smiling and my dread is singing every night a little bit more i cannot see anything I am blindfolded I can hear the drum stay stay stay nis dashur mirsavini care bostani edhe tani me këngën e saj Celesin Snow. Është shumë bukur. Lbolekumar është anagrama e ditës sot me Lbolekumar. Kujdes, është është vështirë. Është vështirë. Ediq e di pash që pashë çipar, një 7a 8 opsione që ishin ato para të ishin të gjitha gabim. Më vjen keq. Por ishin gabim. Më ditë të tëra ve u mungonte Aja at duhet keni kujdes Grama A duhet ma ktheni mbrapsh nëse un them Kumar duhet një fjalë që ka A brenda Mhm mm s'mund të vij një fjalë pa a. L bolet Kumar është Grama 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin për të qenë wow. fitues 069207222 kjo ishte për një orë nga mështan tek Premium Watch sot në mëngjes Miç Danzur un dua ti kujtoi se Ka një smart carrier të Alitalia, stani, që shqohet Air One dhe është një shqohëri e re, dinamike që të qonë Itali me të shmime të për të leverdisme duke filluar nga 29 euro. Një të shmime fantastik. Ose se shqohet një Itali 40 nove. Jamisakta për jo? Ja? <gjubi> euro. Pallu, plus që ka dhe një shqërbim për shtatshëm dhe transparent. Këto karakteristika bëjnë të mundur që Air One të dalohet në skenë ndërkomtare jo vetëm për ata që kanë nevoja ekonomike, po themin që duan ta mbajnë në kosto, por edhe ata që duan rehatin, mm -hmm. gjejnë diçka atje. Kështu që mund të zbuloni më shumë në faqen e internetit tek flyair1.com, flyair1.com. Mirë. Do të vazhdojmë tani me Lion mm -hmm. e Censur, Altini, të të është fjala e censuruar. Mish Dashur Altini ka zgjedhur një klip nga një personazh et shohim se çfarë ka ndodhur në këtë klip e çfarë është fjala që është fshir, të cilën ne duhet ta rizbulojmë. Dhe tani, dhe tani. Ja, lajçënsuruar në këto mëqesit. Hapini veshët. Stop censurës. Nëse do flasim për shumicën e televizioneve, nuk duhet ta them po është institucionalizuar. Ai ai ai. Nalë pa fjalë al dini? Po. E para e para kush kush ishte kush ishte Ky Zeus? nuk e njeh nga zëri. Jo, se se vura refara. Dimitir Djoga. Dimitir Djoga. Ah, zoti Dimitir Djoga. Okej, më falni. Si Thask Zeus. Po bra. Jo, nuk e shavën. Jo, zëri, zëri, timri, timri plotë tjerë tjerë. Po për një moment, për një moment nuk po nuk po nuk po ndoshta kushtaja vëmendje. E dëgjojmë se zoti Dimitir Djoga, që tingëlloi si Zeusi, kur ose kisha mendjen, por por ëh, as duke folur për televizionin, dhe thot se në çdo televizion Po të duajse është institucionalizuar nizduar, Pipi, pipi Kujdes Nëse të flasim për shumicën e televizioneve Nuk duaj të them po është institucionalizuar 06-79-207-12-22 Nuk, nuk, nuk, nuk duke si gjë e mirë Nuk është gjë e mirë është institucionalizuar Pipi mm. Në gjë keqe Në gjitha televizionet Um. Wow. wow por, osta, por, ja. Yeah. Ja. No, ma, ma, ma. Po ças mund të jetë. Nuk ke gjithçka. Fillon me i jo. Ah. A do dosën dosën joanca ose Po, mund të thoshte, por jo. Jo. Jo, ka thon diçka tjetër. Mbam duket e vështirë. Ësht vështirë, Sheri, ashtu siç ishte edhe fjala e censuruar. Ajo, në fakt, anagrama, anagrama është vështirë. Do të ishte një gjë e keqe që është një institucionalizuar pa, pa, në televizionet. Po, po, po. Ai e thotë edhe vetë, sot nuk dua ta them, por Okej. Okay. Po, përndaa. Qartë, qartë. <laughs> Le të vazhdojmë me programin ton radiofonik, miqtë të dashur. Këtu në klubin mjësien, e mëqyesin ne po flasim për librat sot. Ehm, um, kemi rënë një pyetje. Çfarë jeni duke lexuar? Mm. Çfarë libër sugjeron? Kemi Atea që thot momentalisht po lexoj dhe Malet e Oshtin të Hosein. Okay. Ës libri i tret i këtij autori. Kaleti po to, pas dytareve dhe 1000 djevë zulluës. Jan shumë interesant këtë apo. Kemi uh, Klean që na ka shkruar dorë thot po lezon Ferrin nga Dan Brown. Den, uh -huh. Dan Brown ka edhe instalim tjetër të librave të tij thriller. Ferri është i fundit, po Pasa kemi Martinin që thot Një lodër me orari në ustimeve U sugjeroj thot Dhe vrasje në ekspresin orient të dy libra të vjetër Nuk i a ribotuar Dhe aktualisht thot po ledzoj Biografi në Steve Jobs oh, Biografia e Steve Jobsit është uh, Kam shqipin është në nga Shumë funëzues Isaacson që u e taj shkrimtari që ka, është një një një, një, një, një për që përnë shumë kështu biografi po. Shumë i mirë Por Shumë i mirë Ska më ledzojt librin, po kam par firmin, Edhe mendoja që nganon, nganon që që filmi ishte ishte shumë më dobët se sa libri. Për, është nga kjo man, kjo. Man, një nga reagimet po që kam marrë. Jo, por këtu në këtë rast, jo gjithmonë shumë më i dobët mm -hmm. se sa. Do njëri zëri arriti. Por filmi javrë. ishte frymëzues, besoj se libri do të jetë një shkallë tjetër. Okej. Okay. Eli ka shëtur më imëj si kam lexuar shumë libra, por për momentin kam nuk kam të një libër në dorë, do t'ju sugjeroja librat e Daniel Steel. Au oh, poshimën në Santropë. Ja, Mëzi vetë pres. Pra ato. E Lusha ka para një javë mbarova uh, vajzat e princeshë Sulltanës nga Jean Season. Uh -huh. Isha edhe më tronditës se vëllimi i par. Tani po lexoj idiotin e Dostojevskit që të dy u sugjeroj. Është uh, Lusha, Anila. Ani falem falem deri tani. Flori në fakt unt kokën kur ajo përmend Diodin. Por Diodin do Stoyevskit normal. Kështu që është unt nga Largosh apo është unt më tas dhathës. Për mirë, nga lart, nga Largosh. Për mirë, na provim <laughs> nga pra, njert, nga Largosh. Flori ka një dashuri të veçantë për Dostojevskin, kështu që. <laughs> do të thë, edhe un kam një admirim të veçantë për Dostojevskin. Edi çfarë dua, mm. dua të u rikthe kam tani mbaj mend se shumë nga historia është është harruar. Por mbaj më ndjesit që mjep të Vlezrit Karamazov, mm. që ka qenë libri i parë që kam ledzuar nga I parë që ke, ke ledzuar të nga dy ata, Të dy vëllimet, por gjeja e parë që kam ledzuar nga e Mbaj më ndjeran në ata Vlezrit, mm. babaj t'yre është një krim, është një që qëtë Aljosha, ose e përkëdhelin <tipik>. mm -hmm. është shtëpia t'yre është ajo vajza me flok t'kuqe Krujeza, ku kru a ta gjith, hani është, është një, Uh, ajo ka me G, por tani e kam unë kam lezuar në gjimnaz dhe fatikisht shumë larg. Fatikisht, e di çfarë? Janë bërë ja 21 vjet që kam lezuar dhe normalisht duhet vjeni moment që duhet i riktheshë. Por mund të kemi diçka që aty ka vlerë, ka vlerë. Do do të thënë. A do të isha ajo 21 vjet, një sekondësh. Po. Jo, jo, jo. Okej, nitë llogarise vet moshën. Po jo, ke lexuar në gimnaz. Do të isha një, doshta para një 17-18 vjetësh. Po asnjë, 17-18 vjet. E kam harruar, po e kam harruar. Të vjen kështu si në përmie. Është normale. Aty kishte histori brenda historive, sa e bëndai Përse se kombra na librit. Hafte gjithë dhe, dhe, dhe. tregonte një histori tjetër, për shembull, me ti futesh atë ajo historia ishte 40 faqe, por që ai mund të ishte një roman tjetër. Ponton ai ta merrte atë tirtë. Po të fillosh ta shjellosh. E thonë që Dostojevski nuk i redaktonte librat e tij, sepse nga që kishte një problem kumari, duhet shkruante, sepse shkruante më norm për të mbushur për të mbushur arkën e Kazinos ku shkonte i vinit të gjitha. E kuptojmë kusht që kusht e thoshin që po të ishin më të proponuar librat e tij ishin akoma më të ndenjë dhe Ne, sa, me por, gjitha të orë mbeten të më dhejnë Me gjemi të rusët mm. Do përmëndim në një tjetër Rusë no gogol, Po mu të themi dhe bushkini no një, Cicikov, e, Po më të qiqikov Mirë këthejmë pas pak klubin e mqesit Me mjë në gjithashtu frasim libra Sot ju mund në sugëroni tua jet Kemi të prerje fare të shkurter Kur të themi muzik nga Kings of Leon Sex on fire, mi shtë të keni ardur, mi shtë ashtur Kings of Leon në klubin e mqesit, i përshëndesim që të gjithë të dani e shtora 8.22 minuta, më duket, 22 minuta, në cilë një pak orën të duket atë, se nuk e shumë, për i vinderit. Ah, uh, miçi jeni me Club e Them në 104 edhe në ekranin e Club TV çdo ditë me juve nga ora 7 e mëngjesit këy program me Blendingerin me Argentinën aty me Olten, edhe Olka, edhe edhe Lori. me mëësuesit e autoritetit dhe me mentorin. Tani ë kishim një anagram për ditën e sotme 8 e 22-ës ora jemi vonë për ta dhënë, kam përshtypjen se e kanë gjetur tani më dhe uh, uh, për ata që s'e kanë gjetur akoma është një bim Lbule Kumar. Është një kujdes, është një bimë e bukur. E bukur. Po është Dhe unë e kisha haruar se në derisa do të thënë që do të veti me anagramën. Filloi që mund ta kpusësh, eh? ëh. Mund ta kpusësh, po. Mirë do ishte mos ta kpusësh algjinin, por. <laughs> o sha ti bësh. Mund ta mbash. Mund ta mbjellësh në një vazo. Mund ta mbjellësh në një vazo. <laughs> do ishte akoma më mirë. Do ishte akoma më mirë. Por tani nga këto jeri ka lebole kumar gjithfusha. Po, po. Lebole kumar gjithfusha, është mbushur me lebole kumar. Në dinë ninë ninë de vajzave. Le të thotë kjo, nëse ti doje në shtëpinë tënde, atëherë mbi të vazhdojmë të themi që loboli kumar janë të preferuara të vajsave? Po, le të themi. Le të themi po. në informacion. Madje madje, ndonjë ndonjë dia bën kurorë me këto apo jo? Ja? Por mund të bëjnë kurorë. Ka ka një veti këto që sikur varen pak, sikur varen, <laughs> varen pak kokat e këto. Ka një çshoj veti që varen pak. Loboli kumar. Loboli kumar. Okej, ndërkohë që kemi zotin Dimitr Gjoka mi i dashur në i cili i kam biru do të thënë për momentin. Çfarë ka bërë? I kam pyrë. I kam pyrë. Po, Kër, i kam pyrë dë gjuhësit, po. Atele, kujdes, është duke folë për televizionet dhe diçka që është institucionalizuar në televizionet, bëhet fjalë për qëfar, është qëfar ne duhet gjejmë, kujdes. Nëse dhe flasim për shumicën e televizionetve, nuk duhet të themë, po, është institucionalizuar. Këj që, <coughs> që po themë unë, Dani, është diçka. Jo e mirë. Jo e mirë, sigurisht. Ka një shkegim kjo, po në them. Jo e mirë. Le të mos japim ndim. Është diçka jo e mirë, por. Por. Ëm, um, është diçka që përmendet shpesh këtu në Shqipëri. Le të themi që s'është asë nzeta se ftoht. Uhm. Mm As karta stoq. Jo, e gjithë njerëzit e bën, egjepasisht kur u i vaka të shai që që pihet për për të nxjerë, për të pastruar zë makun e. Po eto. Po. Të <laughs> gjratë <laughs> të nzeta nuk të bëjnë bash, vetë të varga. As soda aty. Ti je ka të drejtë ai. <laughs> <laughs> në famëryre pa. 4/3. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin për çfarë fituajs. Doq, a mund uh, të them të sugjeroj dy shkrimtarë që mua më kujtuan sepse unë i lidh dhe filloi të kujtoj. Shi, jo, doja vetëm të ndërprisja për një çik, më që po flisim pak më parë për uh, këto personazhe nga Vlezrit uh, nga Karamazov. Nga Karamazov, na kanë uh, ndihmuar, unë po thosh ajo që fillon me G. Me G uh, Grushenka. Grushenka, ndryshe grusha ose grushka, mm -hmm. në disa Por gjat Agrafena alla Alexa Alexandrovna, Drovna, më oh, thonë Agrafena Alexandrovna Zvetlova, Zvetlova. Wow. Zvetlova. Kjo okay. ishte ngro <laughs> uh, Grushenka, Grushenka. Mm -hmm. Tek vlezhkanamazov. Mirgo, ajo tjetër, një shkrimtar tjetër që unë doja të sugjeroja është Thomas Mann. Yes, sir. Man, yes, sir. Go. Thomas Mann, dhe Thomas Mann është një libër i mirë apo un gelen pak besnike i gjermanve janë shumë të mirë gjithsesi ja uh, mali magjik <g KR2> vdekje në venecia është shumë shumë të tjer mm -hmm. por më kujtuam i destyre dhe italia ja hajde deri është shumë e bukur një italian zon e kam shumë për zemër un italiano është por george... ashi e morë gjë jo e pra s'të kam kujtuar Gj jo george faleti george faleti ka punuar në cip është vetë io uccido io uccido është i vetmi për këtë mos gaboj ke 5 vjet ke 5 vjet që jo po kam bler 3 kurisa në itali beva ka 5 vjet që palek George Valetin. Ti e një George Valetin? Rekordo përndaj. Rekordet vërtetë me George Valetin, sa e paguar. Kjo klasë. Kjo klasë jo, është më i madh se. Por çka e kam shumë për zemër sepse është vërtet një shkrimtar i vetë. Ne ndalizëm një faturë nga Club Ethéni. Tali mos mbij që të kujtoj të tjerë, Anatol France për shemb. Anatol France, wow. Gjithashtu është shumë i mirë. Alamet emrin. Për çka Anatol. Mirë, ti erdhin nga Francësh? pë 76. Të sullërat kjo. Ka ieri gjithë. Edi. <gjurë> jo thash un ri ri dhe kujtoj, sepse kam një problem shumë madh me emrat, që kam një lloj gërçi me emrat, dhe më duhet kohë për t'i kujtuar. Çof me personazhet, çof me shkrimtarët. <gjurë> S'kamën gjë. Ka <gjurë> <Kaj> njerëz <njësë, gjurë> shumë, shumë që janë këtu, shumë keq me emrat. Un jam një. Ti je me emrat. Mos dashuro kurrë me të huaj. Ah, note. Roald Robins nga Ermina. Po, pra është si Këshilla Alta. Jo, jo. Okej. Harold Robbins ka adhe një libr tjetër për këthyrë hmm. qip, si dhe pse të ledzojmë? Si pa, dhe pse të ledzojmë? Pa, pa, pa, pa. Uh, Harold Robbins ka më shimin uh, profesor edhe i letërsisë e kritik letrar nga universiteti Harvard Po a i libri si dhe pse të ledzojmë është shumë mirë Më zeshuro kur një të huaj, unë e kam ledzuar, por e kam ledzuar... Vite më par? Shumë vite më parë E mbaj mend e e e kam para sy. Po shumë pak e kam para, me të thënë drejtën. Momentalisht po lexoj dhe më le të shëting këtë lexuam. Tam. Ë kemi tjetër, pastaj Blendi nuk e pse nuk ju dëgjoj thotë në radio. Në Korç. Ka probleme. Dhe pas dite. Unë nuk e di. Po plasim për festën brelal. Do kur do kemi një mision teknik para fund vono. Ja, e di gjen teknika. Më vjen se kam lexuar shumë libra. Uh, Faleminderit. Para një javë mbarova prin vajzat e princesh sultanas. Pastaj kemi alkimistin. Ej, por lexoj kujtimet e Kazanovës, ju sugjeroj 1000 dijej vezullues nga Khaled Hosseini, është deri që na ka shkuar dorë këto. Kujtimet e Kazanovës aura Kazanovai fashion tashnori i korave nuk e di tani edhe dhe mund ta lexojmë edhe këtë po pse jo të interesant do të ishte historikë arti i luftës jese kemi parë filmin edhe <laughs> edhe për ta <të. laughs> <laughs> mm -hmm. si po brizë çu të thoja e kam parë edhe unë atë filmin sosi ju më keq filmi me atë aktorin që po. ka vdekur emri se Mbaimon po emri se Mbaimon ose sigurisht ndej si ai vem ban mundi vetë ky more ai pra Aji, që mm. uh, si ka e mërën Këfi që luajti dhe Jokerin Të Batman-i Aji, aji, aji si Qështë <laughs> të pune Icon Pop Song-u që... Po, se ke, se ke Së po të vjen, së <laughs> të vjen Po, i ti ma të të dhe dhe Nuk nga vjen, mirë Oke, okay, le që këmë Icon Pop Song-u, bra, me që Me që e për mëndë Jemi këtu Mishtë da shërora është përtuaj se 8.30 Ngrejmë si parin e lojra dhe këtu në klubin e mqesit Që tani jem braba, luaj më shumë Periumich, përiumich. Përiumich. Gabi, Gabi. Kujdes, miç, tash ta lindi dëgjojmë një melodi, duhet të gjejmë ose titullin e këngës ose se kush e këndon. Ja ku vjen. Duhet artisti. Okej, okay, unë kam. Duhet artisti. 069 20 70 222. Si njësht artisti i kësaj kënge Te Roku Te Pong. Roku 06-19-27-12-22 Mos arroni të shkërani emrin të uaj për qëmë fërtu esë Te Roku, Roku One Republic vjen tani Doa të kujtoj që <clears> klubim <throat> gjesit është isponsorizuar nga Vodafone dhe Air One Thank you, Jeri Asi gjë plenë dje Sa mba qenë kërë kërë nga shumë bërë e 34 minuta vazhdoni ti jeni me klubin e mëxhesi ne klaverthem 104 dhe ne ekranin e Club TV gjithashtu. Ësht ko tani për të dhënë edhe fituesin e anagramës miqdashur është gjetur që Lole Kumar nuk është gjë tjetër veçse Paulta Lole Gëmbora. Bravo. Olta. E po varem galtinit jetë. Faleminderit Ulda. Jo, un dash mund ta bëni të dy ankor kështu. Visi nga Tirana fiton një or nga Prime Moaches. Bravo, bravo, visin. bravo. Lule Gëmbora, Lole Kumar, Lule Gëmbora. Iko dhe kjo. <gjot> Tani? Mëse dhe flasim për shumitës në televizioneve, nuk duhet të them po është institucionalizuar a*****. Qfarit pra? 06-19-27-12-22 dërgonë mesajgjet uaja, ndërko kemi përgjigjen në lidhje me fjene të cenzuruarë qfarit kanë thënë? Kanë thënë pa aftësia. Jo. jo. Po gënjeshtra. Jo servilizmi. Jo. Jo. Oh, tani. Vetëm ja të, <gjohi> <laughs> të thuash eltin. Hm. Kto kam? Vetëm kaç. Tjetër, tjetër, tjetër, tjetër, tjetër. Ne dham një ndim altat çfarë? Ram një ndim. Ato, aty ramim një ndim. Po. Është një çë që s'është as shumë mirë, as shumë keq. Por është mu aty në mes. Në mes. Ma dhe më dhe fillon me m. Po. Me njërsë sota edhe nën mesatarën. Po mund të ishte edhe nën mesatarën. E dëgjojmë edhe një herë të fundit? Në këtë kontekst tash. Po. Nëse të flasim për shumicën e televizioneve Nuk duhet të them po është Institucionalizuar <tibet> mm -hmm. 06-19-207-12-22 Dërgonë me sa gjëtuaj e parruar Të shkruan i dhe emri për që më fituaj Yes, mund të abonjë atë Oke, okay, po me ndoja që gjatë Ditesodën, para se të bënim një kujtë me seri Të mundet të bënim edhe Një gjëtë vogëlë këshu Si me që po flasim për libra dhe po kujto ajmto këto... skuqimtar ndonjëherë tan. Atëherë mund ta lecionim pak nga ana tjetër. Duke bër po të vë një sigël për shkakun të, të këtyre kartonave. E kem parë sigëll me pa, kartonave. Filma të vizatimor. Natyral filma të vizatimor kanë qenë bashkëqërues për shumë kohë të librave etj etj etj etj. Për sa edhe s'vëndërsues faktikisht, por Dije pak këto. Dhe më thuaj nga vjen, po nuk do të të, të lën shumë. Shumë pak. Okay. Ooooooooooo Ooooooo Po përkojmë si që jëshky film 067127122 Po me aqq pak Me aqq pak, dhjë joj pasht 067127122 Dërgonë mesajgët uaj Kjo që tjësht A se cesta? E jdet me? Zero gestation 2070222 let shojm nëse ia ja dilnim. Them pas ban klubin e mjesit me më shumë ish tashu është Katie B, she's crying for no reason. Kam mshypën apo diska mm -hmm. ngjashme me këtë. Cry, <laughs> you just see. I put so my problems to the back of my mind, then I surf your sea much rue. forget but there's just so many times why can't i be strong and just confront all my fears when the fear is hurting do i be insincere but how many more days can i run how many years emotions flooding and now it's all seeming so clear crying for no reason feels it's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 Kërë nga editës dhe emrin tuaj në 06-19-20-70-222 Me sa shdërgu e si i parë, fiton një durat Kërë nga editës, midis orës 7-10 në klubin e mgjesit në Klab FM në 100.4 Ora shënën të edhe 21 minuta jenë me klubin e mgjesit në Klab FM në 100.4 Dhe në ka ardhur momenti për lejme të skit shme alë tinin Gertti nuk i blem pantallonat e vërdhë. No! Yeah! Duke cituar nga Ernest Hemingway dhe Charles Bukowski, Gertti Mera, nga krye qytetit, deklaroi për klubin e mëngjesit se nuk i blera ato e kishte blerë ato pantallonat e vërdhë që kishte parë tek bloku, pasi nuk donte të, të hynte asaj pune. Po i veshë pantallonat e vërdhë, pastaj duhet të vesh edhe ato komishat me lulka dhe ndonjë palë kopucë të kuqe llustra fine, tha Gertti Mera për klubin e mëngjesit. Ajo që duat të them është se po i hyre pantallonave të vërdhë, duhet u shkosh deri në fund. Nuk mund të veshësh pantallona tube me këtë ngjyrë qulërin dhe lartë mbash xhupë lëkurë siç jam mësuar unë. Këto pantallona Ormik kërkojnë përkushtim të plot, jo për gjysmë. Nuk janë thjesht pantallona, janë full-time, janë stil jetese. <laughs> Thot Gertimeraj i cili nuk i vbleu pantallonat pasi nuk ishte gati shpirtërisht për to. Oh, yeah. Ja, edhe mëun mendojë mirë bëri. Se po mendova ai shumë për një palë pantallona, nuk je gati për to. Faleminderit Altini. Përsa e pantallonat e vërdha janë janë një shteg rëshqitës Ormik se po <laughs> Ëh, eu thonë, ra sjeta atje të të merr ajo me pantallona të verdha. Të merrne atë. Me çiklamina apo me këtu unë ziç var. Nëse. Unë më kuin shumë më dur. Unë ju sugjeroj për, jo për nuk janë për të gjithë. Ne themi se nuk janë për të gjithë. Do të thësh, duhet të ish një superman çoment në fillim që të veshësh pantallona të verdha dhe të mos ndihesh me komplekse. Po. Ëh, unë nuk jam gati. A do të kam arritur deri tek kafet, për shembull, ose kështu të kuqe ngjyrë të ulur. Mund deri tek yshilkat. Deri tek yshilkat. Ato ishin <laughs> guximshme nga ana jote. <laughs> Përgëzojmë për atë. Faleminderit. <laughs> për fshirën e parë me yshilet. Bravo ti. E vini hapje bër edhe një hapje nga aqua. Një aqua. Nëse, ehm, um, atë janë na ma, gjetur. Na gjetur të janë të gjetur të tëra. Na janë gjetur të tëra. Për momentin na kanë qoftë. Na kanë gjetur fjalën e censuruar nga Zoti i dhimit, është joga Mishdashu që ka thënë mediokriteti. Dgjoni. Mm -hmm, Nëse do të flasim për shumicën e televizioneve, nuk duhet ta them po është institucionalizuar Mediokritet okay. e Bravo, e ka gjithur Enerita Fiton një lula nga bota e luleve Bravo, Bravo Enerita Enerita të glumët, shumë e vëmençme Dhe me intuit, ndërkoj që kishim Këtë këng, mi qdashur në Icon Pop Song Kishim këtë këng, kërkoj nga artisti Green Day 21 Gangs E ka gjithur Bujari dhe fiton 2 bileta për në Cineplex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 069 207 222 069 207 222 si që thotë jeri Igu dhe kjo Tani kemi mbetur të kë kishim të siglen e filmit 20 morë nuk e dinë nëse kemi një fitues ende apo jo okay. por kjo ishte sigle është okay. erta dhe thot tau tau Mirë, okay. Për ertën kemi dy bileta për Cineplex. Bravo, ertë. Unë kam një tjetër për Juve tani, kujdes. Mm. Është, e njëjtën lojë me këto siklat e filmave të vjetër vizatimor ne bëjmë ndonjëherë këtu në klubin e mjeçisit. Ne kemi jan 2-3 vjet para bashkë. Kujdes. Ka shkëngjë. Ok, kash. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet uaj. Unë unë dëgjoj Oltan. Ëh, tani kemi këngën e fundit nga Katy Perry këtu në Clubin e Mjesit për ju. Oh, e kemi mbas mbas Grimes-s së vogël. Oh, sorry about that. Ju gjenim mbas. Ishte jo Clubi i Mjesit i mundosur nga Vodafone çdo ditë dhe nga Air One. Ne kemi mbas pak vetëm pak ulvizitet. Clubi i Mjesit në Club e Fem dhe Club TV në mundësuar nga Vodafone Unë jam Gjeri Gjerë Super Nuhaci Ashtu si ju edhe unë e kam një fuqit veçant Unë mund të nuhas ofertat fantastike dhe Jakubo nuhas 200 minuta komtare apo ndërkomtare edhe 200 mesaje komtare The <të> heroes are in the world Shqipse ka koma. 300 minuta dhe 300 mesaje drejt Vodafone. Dhe qërshia ambitortë 2GB internet 3G. 1 dhe një tjetër mundësi për të komunikuar me paketin e remujore në Vodafone Club. Më shumë minuta drejtë gjitha destinacioneve, shumë mesaje dhe mira megabajt internet të regë. Gjithë shka që më duhet, e kam në Vodafone Club, komunitetin në mund një në Shqipëri. Vodafone, power to you. Eja zbulot që mund të bëjmë për ty Klinika Dermoestetike Vivja Ofronë trajtimit me laser dhe aparaturat më të fundit Në fushën e estetikës jo kirurgikale Mjekët dermatolog, kirurgët plastik dhe fizioterapistët më të specializuar I gjeni pranë klinikës Vivja Atyr ku mosh andal Klinika Dermoestetike Vivja Tek hulat binyake Telefon 04 228 0 2211 Çdo ditë te shoqërisë s'ton të mirë, fillon me shijen e croissantit Belino. Një like për foton më të veçantë dhe ritmin e këngës tonë. Be Se Belino është croissant-i jon. Belino, në çdo kohë, tani dhe me shije krem lethi nga Elka. Sojëshi bukur pse vetëm? Oh, një kalorësi një herë një kohë. E si mundem ta fitojse më duaj? Po unë mundi si gjumë, baba im. Ah, sikur tisha më një herë 20 gjësh. Në fakt duhet vetëm pak më shumë energji. Ëmir që je në. Pse nuk pini një Red Bull? Po, por unë nuk jam toret ador. O le, Red Bull është pijë energjike. O le, gjallëron trupin edhe mendjen. Mirë, po pastaj tre ato ato ato. Po do, do shohsh Red Bull të bën me krah. we gone we gone with shy we gone we gone Arashtë 9, 15.12 minuta, vazhdo në të jenim në Shocërin e Klubit të Mgjesit në Klab FM 100.4 dhe në Ekranin e Klab të Vëzë. Më se këni ardur mi zhdashuri për shëndesim që të gjithve ju urojmë i dit fantastike për para Klubim që si sot u ka folur për Libra. Ne ju kemi pjëtur se që farja në Libra që ju pëleดoni e sugjeronim për tjerët uh, gjatë programit sotëm dhe për që gjithje ka nga mëtë shumëtet e të, të ndryshmet mjaftë më nga Alberto Pagana Pelai, është Irena që nga ka shkuetur këtë, tango e fundit në Paris, është që nga ka shkuetur Taulanti, entela, si nani shkuen Pirandelon Le Maskere, të ta jo ndërsa sekreti i madh nga David Hitchkin, është qëra po lezon Monika, kam një tjetër pasaj Denisa thot, burimi jetës nga Ayn Rand, oh, Denisa, e këtë një të liver, si ty, është jemi bashk në e këtë liver, hunger një, një. nga knatë uh, Hampson ose Nath Hampson, um e ka shkruar Fleati këtë, filmin ose librin Hunger, Skënderbeun po lexon Cladi, është historia nga Marin Barleti. Georgji ka shkruar aksidentin e Ismail Katares, është çfarë po lexon? Ndërkohë Ferri në Dantes po e lexon Klea. Uh, Kemë edhe Iridën që thotë un po lexoj mos harro të më puthosh të Alexander Zerd, nuk e kam përfunduar por është shumë tërheqës dhe nuk të bën të ta lëshosh nga dora. Po, më shtan. A e ke kurrestarata lexoj këtë? Është e libri i botimeve pe Pegi që ka dalë tani në fund, Alexandre Jardin. Okej, do të qajemi në fituës në lidhje me këtë, Ulta. Kujdes. A vi vese Ulta? Lidhje me këtë? Kemë, kemë. I kemi, i kemi. Mhm. Mm Ti e gjete, e gjete? Ana Flokuqa. Oh, e pas dhe gjetë. Dhe, e gjetë Ulta. Patjetër. Nereko, kusht ka fituar? Ka fituar Erjana një dhurat nga Electronic Light Bravo, Erjana! Të lumët! Juko të zve, keni par këto? Par... Keni pas m'gordhur për këto? Edhe altin i ptiste për anën flë kushen Edhe që atë ere, kajnë fiksi me kushet Që është e vërte edhe E tashurën të anën Alright, okay, mirë. Ehm, s'ka me turdhitur. Le të bëm, le uh, të bëm një shitje. Icon pop song, kemi përpëjshje të kënt. Sigurisht, e fundit ishte nga Lu Bega. Lu <laughs> Bega. Ka gjetur Ergi uh! dhe fiton dy bileta për nosin e Plex. Një sekondazhim. Nga Lu Bega, shok edhe Soja. Mhm. Uh -huh. Kush e ka gjeturolta? Ergi. Bravo Ergi. Djus lu bega, çeseluan topi. Dhe ishte shumë e thjesht. Go Blendi po e verifikon. Ësakt. Ësakt. Dëgjojmë të rastës? Mhm. Mm Kërkohet kënga, titulli. Oo. Uh. Smart Vision. Kjo është, por e thjesht e gjetur. A dini ndonjë vet? Një sekond. Hmm. Po kërkojm titullin e kësaj kënge. 0692070222. Ësht një fjalë, e, e, e vetme dhe gjatë. Titull, e gjatë. Ësht një fjalë e vetme dhe e gjatë. Kaç mund të ndihmoj? Duhet titulli, a? Pa, Duhet titulli, titulli kësaj këngë është një fjall e vetme dhe një fjall e gjatë Oke, okay, kjo është e fundin nga këjtipjerim i qdashu Quet Dark Horse Se të gjëjmë tanin në klubin e mëqistit I përshëndesim që të gjithë Kjo ka ndodhur në Egypt Një kohë shumë shumë vjetë më parë Alo, mirëse erdhët në klubin e Mëngjesit. Apo dëgjojmë nga Viçi Martinez, bashme me Silo Green, që është Come Along. Ja, është Kënga e Ditës. Shqëm se Kush është fitues në Këngën e Ditës. Alo, mirë Mëngjesi. Mirëngjesh. Mirëngjesh. Kush je ti? Unë jam Fadëlza. Fatbardha fat ngana. Mirëse erdhë nga, nga Tirana. Nga Tirana, tirana. shëfëshëm. Ah, futbolladi fituan se sot në klubin e Mëngjesit, por shkak se kanë mesazh i parë te Kënga e Ditës, ngana shkruan. Ku je tani? Në shpi. Në -shpi. shpi. E shikon pa. televizor programin? Pa, pa. Për që në i qik? Pa, shumë, kisha një vit që nuk uh, ju shikoja, po ta tani me që më hoqen nga puna, po ju shok. Eeeeee! Aja, aja, aja! Me në avion shumë keqë të i më në shikon. Uh, Ku përnoje? E, uh, juriste. Juriste. Hmm. Të flakën, ha? Pur dhra? Të flakën, ha? Pa, pa. Pa, flaken, pa. Që shumë një shikon. Hmm. A vë djont. Na vjen keq. Ja, na vjen keq. Kjo është një dëshmi reale. Ësaj që ndodh. Po çfarë do të ja bësholta? Po tani kjo është për një check-up në fakt. Po mirë, mund t'i jap një check-up. Edhe un do t'i jap. Okej, a leke fituar një kontroll të plotë mjekësor në Spitalin Amerikan këtu në, në krye uh, të qytet. Mund ta përdorësh për vete, bëra, mund ta përdorësh për dikë nga familja, okay? <laughs> <laughs> Ciao. Kaloj duhur, merr pahsim. Ciao. Ajo më thënë vetëm një vit kishte punuar. Po mirë. Se një vit kishte që zgjatë, domethënë, po, po, po. Mund të thonë që një vit i mbar. Ai thonë, po. Nëse. Ah, uh, 98 minuta në këto momente ju jeni me kruinën e Mqësesit, valet e klubeve femërine 104, barda ishte uh, sot uh, dëgjoi se është përblyer në lojën tonë me ishdashur edit. me Kangën e Ditos. Ëm ndërkoh, uh, ndërkohë ndërko, që vazhdojnë mesazhet Ka gjithashtu në lidhje me librat e shumtë që njerëzit lexojnë edhe që rekomandojnë. Ëh, mm -hmm, kemi Erin që ka dërguar një super mesazh. Okay. E përshëndesim, thotë në mëngjes. Kur para disa vitesh një mik më kërkoi të sugjeroja një listë me disa tituj libra që ti lexonte, unë shumë seriozisht thotë i shkruajta disa nga librat që kisha lexuar unë dhe që mendova se do të kishin shumë dikim dhe tek ai. Kur e pa fletën me titujt e librave, më tha i habitur, nëse unë do lexoja gjithë këto, atëherë unë do të isha bër filozof. Un kam lexuar mundsem shumë thotë për përsëri realisht mendoj që janë pak, nuk duhet kurrë të rreshtim së lexuari. Librat janë shumë superior. Përsëri sot përfundova duke shkruar shumë, është e paevitueshme nga ana ime. Nuk di pse kam kujtuar shumë këtë ditë librin e Tsvaigut, pa durim zemre, kur e kam lexuar, më ka mbetur në mendje shumë gjatë dhe libri tjetër është Rob Roy World Scott, një libër shumë i bukur, vlem për ta lexuar. Nuk po ju them më tepër sot, dna përshëndet. Ju përshëndesin dhe na mm -hmm. dhe eri. Faleminderit. Eri është do të tënë nga dëgjose të para të këtë ujtëm gjësi I është rritur bashkë me ne, kur oh. e thanë Po, në njëse ne kemi që një gjithë më të më dejnë E fituam bah. këtë programë si të rritur, nuk këshim fëmi Ok, tok, kur rritëm bashkë me ne Ok, uh, ishte Ana Flokusha e dyta të loja me siglat Kujtës të të njëse Filmat Vizatimor Filmat mm -hmm. Vizatimor Ky, nuk jam i sigur nëse të dhe gjithë do të njëri, po leta, leta provojmë <laughs> aime le vent au bleu dehors dans son royaume aquatique on se raconte sans peur ses exploits fantastiques tend sur j'aime le dehors vers la pic allant à juillet quand le vieux se le reca on se <t> enjoint <les> sombre en> le peuple comme l'hermine le bleu qui file mille jusqu'au fond des loups amers le chevalier des mers on l'appelle le doux il est pur comme la lune il a doux de Good. Ok. Okej. Kjo është sigla për tanimin e çdashur. Nëse e dini se cili është filmi për këtë, duhet ta shkruani menjëherë në 0692070222, 0692070222. Uh, Diçka oltës, nënat edhe kërcën oltë. Së thjesht për të kërcyer. Sa ngatë nënat. Po të hajtë kërtej mora. O oltën e Maria. Mirë, hajtë, hajtë, hajtë kur të kërcësh oltë. Okej. Dakt. Mirë, apo të kërcesh me një baba. Të bëjë një nën. Ashtu është më mirë në fakt. <laughs> Okay, kthehem pas val klubin e mëqyesit me dashuri. Ju falënderojmë 9 deri 12 minuta ka në këto momente. Amen burn beer vjen bashkë me drevër. Go 3, e. Kjo është this is what it feels like. Nobody here knock at my door. The sound is side taking taking Such a beautiful sound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 Është vërtet. Një njeriu, pa, tash i kulmi ja sa. Si sheme devëmë dy gunga ai. Këtë kishte një kulm kishte. Ehm, mjaft i mirë thotë Alberto Pellai, mjaft më anfanë, okay, e tek është lezuar një herë. Mhm. Po, ka gabrën gju Facebook-ut, që më nxjerr këto gjëra këtu këtë. Nuk e di nëse i keni vënë re. Tah, është vërtet. Po lum i nxjerr si mpastradh, zi ka pas nxjerrti kur si mpastradhës. Si nxjerr. Shkëngu. Tajimpara, le <laughs> kemi propun. Ëh, uh, kemi një tjetër mesazh ky shumë i gjatë. Mm -hmm. Sot uh, i fundit që po lexoj është Kryqshtari oh, oh. i fundit nga Virgjl Kule. Oh, Kryqshtari i fundit. Mm -hmm. Po. Një dimension i lartë emocioneve i figurës së Gjerish Kastriotit, sipas të thënave të shkruarave, të botës atmosfershme dhe objeksioneve të vet autorit për gjenialitetin diplomatik ushtarak dhe ëh uh, tundësit Trim Gjergj Kastrioti mm -hmm. Kështu që nëse doni, kryçtari i fundit nga Virgjil Kule uh, Lidhje me herojnë tonë komtarë Gjergj Kastrioti Kemi dhe Angjelon që thot Aktualisht po lidoj librin Arka Idealit e Dritoro Agollit Dhe shumë i bukur thot Dhe na e sugjeron të libr Sekreti imam nga David Hitchke është një tjetër librë që shikoj që përmend e sotë më gjest Dan Brown uh, Gjithashtu ka një vend Një vend E të tjerë, e të tjerë, e të tjerë Sotë për flizim për gibra në klubin e mqesit Saboniset të është një shka uh, Polizohaj një mesaj nga Megi Që thotë nga dhënjimi i dashuris nga Nikolaj Sparks Një historis shumë e bukur dashuria Nga dhënjimi i dashuris mm -hmm. Nikolaj Sparks, oke okay. Tanin, kjo kënga Mish dashur I përkiste Një film i vizatimor Që shua telkini Më më duksirë Ramstajni Më më duksirë Më më gjërë shumë Për rështë, për juve Delfini i barë Së të eksplorë fantastikë Të surgit kumë le dofer De la vikë a lanta vikë Në pjëvru se lë rëgër Së të përshitë dër lëkër Hila Le poë blanë këmë lër mine Deshë blë kësë ilumine le loup amer machal zaregu knaqi ilata machal knaqi me verdu ah c'est ça il est là il est soumis vers Olta kusht e ka gjetur, ka gjetur Orioni 640 i baro numri, fitoni kupon tek palestra Rock Tirana. Orioni me 640, oke. Atyre, me gje Delfini Bardh ishte larg në konë, do shkojmë akoma, akoma me Feldo, do kjo është një eksperiencë që duhet ta thellojmë. Kujdes zot, lëvetëm pak sekonda nga kjo se pasaj më jep teksti, nëse nëse kuptoni se çfarë dua të them, kushtoj vetëm pak sekonda nga kjo sigël, vetëm se do t'ju mjaftoj mësoj sepse është është rrejsë si melodi. Kujdes. Cili është ky film vizatimor dërgoni mesazhet në 0692070222 Morë me shiri. 3 pip pip pip pip pip pip pip pip. Është një moment i nduhur. Atyre, tani mi gatish për Pop Quiz këtu, ngjimbeni me qesit më të dashur. <presume Alone> Dhe tani për çdo shqiptar patriot. Rilindas apo legalist Për shqiptarët e qëto gjinie Për fëmijët Për nënate fëmijëve dhe purat e nënave Vjen Popquiz Mirë se vinim Popquiz, jeri Për sëndetja Altini Hello Ashtë olë të atymi në qëdashur Ashtë edhe Lori, bo Lori nuk luan Jeni ju që luani përmes 069-ës, 20-ës shtavë tës 222-shit. Po? Po. Po. A ver, dizhprogjidet e sakta sot nisin me gërmën e katërt të alfabetit në shqip. Kujdes. 069 2070 222 22 06 79 2070 222 janë katër pyetje. Ëh, dhe katër pyetje duhet të jenë shumë të lehta. Mhm. Uh -huh. Mos mos nguronin që të merrni pjesë në pop quiz se pështypet i kam sa të gjithë. Do t'i dini përgjigjet e sakta. Le të shohim, pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Goditje në kok me 1 apo 2 gishtrinj të mbledhur. Goditje në kok me 1 apo 2 gishtrinj të mbledhur. Kujdes. Ose ballit. Tamë. O zakonisht <laughs> goditje në kok me 1 apo 2 gishtrinj të mbledhur. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Spiker i veterani lajmeve në televizionin Komtar Klan <laughs> Kujdes mm -hmm. Spiker i veterani lajmeve në televizionin Komtar Klan Në gjithë nëshur, kujdes Pyetja nëmër 3 Pyetja nëmër 3 Pyetja nëmër 3 Në italisht për qender, kjo është në fakt një thurje dekorative për mobilje mm -hmm. Nga italishtja për qender, kjo është një thurje thurje dekorative për mobilje. Mhm. Mm Mbytyja numër 4. Fyetja numër 4. Fyetja numër 4. Mund të mësoj shumë për një grua duke parë sendet që mban këtu brenda. Oh. Mund të mësoj shumë për një grua duke ekzaminuar sendet që mban këtu Mbran, brenda. Mba. Mm -hmm. 06920702220692070222 po jeni me klubin e mëqyesit Mishnashur. Në klap e fem dhe në klap të vë, mundësuar nga Vodafone dhe Air One. Në bëjmë i gjithashur me Ratings on the wall Tani është ora 8.20 9.28 9.28 minuta mjëqesit Dhe e koa për të parë Se kush ka fituar pop quizin Shumë shpet këtu në klubin e mjëqesit Atere, pyetje parë për të jeri Goditje në kokë me nja po dy gishta të mbledhur Čok Čok Bravo, bravo, bravo jeri Čok Čok Čok gëzeli Lim të pyetja jeri Čok Ska ne përta them jeri, lim të pyetja Lim të pyetja, që Doza thua është deri. Me çokon pra. Me çokon, çoku. Çok chok ballit. Ke ngrënë një çok balli deri? Jo. Jo. jo. jo. Ke dhënë një çok balli? Jo, s'e di. Ke qenë dhënë një me çok. Jo, pra. Jo. Okay. Nuk e rekomandoj. Okej, okay. <laughs> <laughs> shumë mirë. Përgjithë për Ty Altin. Speakeri, veteran i lajmeve në televizionin Kontakt Clan. Po Blendi, faleminderit është Çiço. Bravo. Bravo. Çiço rei, zoti Çiço. Rei, uh, zoti Çiço, rei Çiço, pra. Okej, në rregull. Pyetja e tretë për Ty. Volta. Uh -huh. Volta. Nga Italia listja për qendër. Vjen kjo fjalë, është një thurje dekorative për mobilje. A di të bësh ti? Jo, centro. Jo centro. Jo centro. Jo centro. Jo centro. Jo niente centro. Okej. Okay. Nuk di. Periferia. <laughs> centro sga. Okej, okay. kjo rre kadru dhe fundit për ty ieri. Mm -hmm. Mund të mësosh shumë për një grua nga sendet që mban, në chant. Më shë shpitu e solta është Monika 331 Baro numëri fiton një kontrol të plot në spitalin amerikan Bravo Monika Të lumt Tani, kjo ishte kënga mishdashu që ne përkërkonim Duhet ti të likë saj kënga në Icon Pop Song Ndëricimi ka thënë Gentleman A është E dhe shikëm Jo? Jo. Por e, e si do shtajon nga të duan topin e. Esak, esak, brabo. Dypileta për ndryshimin. GENTALMEN! Hohohoho! Oh. Dypileta për ndryshimin për nkinamani uh, kemi përshkuar uh, në... Në Cineplex. Në Cineplex. Një sekunda që, ku janë në, në, në uh, filmat, sa Filma to po kërkoja? Filmat të jeri, jebja dhe njën, qa bërnë shu? Që kemë alë që një, që kemë? Jojojo. Ta që kemi Lone Survivor që është mm -hmm. uh, filmin parë Amazonia që është Dini filmin dytë 3 dyt. days to kill 3 dit për të vlarë uh, Shreti Këtë është, dhe qëmë në të ryguesi Këtë dhe të ryguesi Këtë po. dhe të ryguesi Këtë dhe të ryguesi Këtë dhe të ryguesi Atere, uh, në Cineplex Më qëtë dhe shurë filmat Jam premierë Gjdo të ejnë të Po në Cineplex uh, Ka një zë Që Ushimi është Për të marrë në shpi <gibli> jo për të marrë rushim nga shpia për A përdaquar në kinema Se shkijim vërza gunish Po për të marrë nga kinema ja për A përdaquar në shpia Në shpita E kam parë lori në shkon në atje në kinema Na Vetëm për të marrë nga që Nga qëtë atyre në shumë një Nga qëtë atyre në shumë një E i shumë një E i shumë një E dhe e rëhatish dhe është gjithjetër atje Mirë do të vazhdim lojë në Icon Pop Song Se e kemi me Ne po kërkojmë titullin e kësaj kënge, dërgoni mesajtët në 069 20 7 10 22 2 është shumë e thjeshtë është shumë e thjeshtë Ok, ështu. po këtë nga e kanë qëtur gjë, nga e kanë qëtur gjë, më thua jollë ta, nëse nga e kanë qëtur pa këtë Nga të dojnë një po... And Dolceremi Ah sa të mirë janë Ja to saktë Dolceremi Çi vjen, çi vjen Ta da pa la mi tjetur Ronaldo Harapi. Bravo Ronaldo. 6-4 bërmë fiton një kupon Teknobis. Bravo, bravo. Mi duhet të vazhdojmë lojën edhe me këto. ë janë janë interesante. Po kujtes kjo kjo edhe këto do ta lësh shumë shkurt se kam kam frikë se magjeni. Kujtes. Tani vetëm muzika, më vonë do të keni edhe siglin për ta parë, po doni. Po kujtes. drejë reali transparenti Kaç kaç? E dëgjojmë pastaj, më thua. Okay. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani emrin për të qenë fitues. Themim mbas pun klubin, më qejsi tani është shkoa për muzik me shanshur Nothing but Nothing's real but love, është duke u dhënë sekondë. Ej, do ju kujtoj se kur të kthehemi do të kemi edhe tekstin e Kongos. Oh. E shojmë bukurai. Na jo. tekstin e Kongos. Wondering why it don't move Trying to get ahead Watching people break the rules Maybe the man in charge Doesn't like my face But then this world's not always good And nothing's real but love Nothing's real but love I just open my as we don't go around like fools See who can be the best Watch what I can do But then the dog gets slammed slammed out right in my face And I guess this world's not always dhe 3 dhe 5 minuta jeni me klubin e mëxhesit në klub e Fen 104 dhe në ekranin e Club TV-s ne ju rënë një ditë sa më të bukur edhe të mbarku do të qëndodhen. Po. Atëre mm -hmm. kemi tani Icon Bobson në klubin e mëxhesit miqtashu kujdes kjo do të jetë shumë lehtë, pse? Sepse kënga është është shumë e njohur, edhe është e momentit, është nga këngët e fundit, po. Mm -hmm. Dhe kash, dobra më shëndet, është e lehtë, është e lehtë është e lehtë. Unë e kam përthyer këngën në gjuhën shqipe. Si që thash një këngët momentit ju duhet të zbulonin se cila është ajo me njërë të dërgonin në 069 207 222 22 njësur vetëm nga teksti i saj i për këthyr edhe kam vetëm një strof kohët e fundit kam qen kam qen duke humbur gjumin duke undëruar mbi gjërat që mund të kishin qen por e dashur Kam qenë, kam qenë duke u lutur fort. Dhe kam thënë, nuk do numërojmë më dolarë, do numërojmë yje. Po, ne do numërojmë yje. E shokë të jetë, si një hardhi që së përdridet, e ma merë zemrën, tu t'je ma hedhë. Për para fityrës, shëndrin shenja, unë të kërkojë dhe të gjejë. O, oh, sa e bukur blendjeri. O, oh, sa e bukur jeri. 069207222 Cila është kjo këngë? Dërgoni mesazh dhe dua pa haruar të shkruani emrin për çan fituar. Kohën e fundit kam qenë, Tani... kam qenë duke humbur gjumin. Tek, Teksti është shumë i bukur. Ajo që mua më bezdis në thonjza është Altini më mori shpirtin me këtë muzikë. Atë e kemi Altinën. Derisa mad... nga trush mirë se po të fuzon një këngë e gjenti. Po, patjetër vetëm muzika. Duhet patjetër të të më mallëngjesh mua me muzikën që zie. Do mallëngjesh dhe të qash nat ditë. Po. Kam. Oh. Hey, do joni me këto tjetrën. Ehm, um, kjo është nga i njëjti film që sapo luajtam. Mm mhm. Ka një alternativ në mm. Sigel, kujdes. Ajo një periudhë e kohës, nuk e di se, poinë komandanimë me, me filmat e rinj për fëmijë se kush i ndjek do të më. Por, ka një epokë art, kanë përsëri në edhe për siglat e filmave. Lori, po dhe mparë, Lori, ba, është vërtet. Lori më përmendte pak më parë emrin e Kristinës. Apo jo Lori? Po. Si kishte emrin e as zonja që këndonte shumë? Kristina da, Davena. Davena. Kristina Davena. Bëra kështu bëra grua politikanik. Po. Kristina davejnë, ka kënduar qarë ka kënduar? Olli dhe Benjin e dhe 3.000 uh, so filmat të tjerë? Shumë shumë të tjerë. Nesigurit e adek të ajo ka kënduar, do është <laughs> mm. <laughs> <laughs> <laughs> si ta. Kjo është i kënduar në këtu është Katja uh -huh. Zvicero. Katja Zvicero? Katja Zvicero. <laughs> Okej. Okay. Këthemi, në basfakt në klubin e mqesit nëse kanë thënë në bleta Maja Bleta Maja në kanë gjetur, o lëta mund të haja për, ty. Oh, për ty, tana. të një Kanë gjetur të të një Bravo të një Bravo të një Dypileta për të të një Oh, dypileta për të të një Të të shkosh në Cineplex për të parë filmat premier Këthemi, në basfakt të një ishtë Jonas Brothers Pom poms 23 minuta kemi laj me të skic me antinin Të rindë shqiptarë analfabet për shumë të zjuar Prinder dhe gjyshër si dhe të njohër të tjerë të qindra mira të rindë shqiptarë që rezultojnë analfabet efektiv këndër shtuan të martën me forës faktet e servirura nga sudimi i bangës bëtrore duke thënë se edhe pse analfabet fëmijët e tyre janë shumë të zjuarë Vërtet Dritani im është i injorant për sa i përket mësimeve në shkollë, por që është i zgjuar, është i zgjuar, na thot mamaja e njërit prej analfabetëve të rinë shqiptar. Ai llojo ditëvër, për të nokur ndonjë lek në xhepat e udhëtarëve të autobusave është njësh. Dashnora ka dhënë çfarë do më shumë ti. Djalësh vetëm 16 vjeç dhe është shumë i avancuar madje. Këmgul motej, nëna e Dritanit çmezi i lexon titujt e librave të shkollës. Aman, se na alarmojnë kod mediat, fëmijëti kemi njësha, njëshë ai kemi, thot në fund një tjetër print Çka hequr dorë me kon nga prindërimi. Bravo! Ajajajaj. Faleminderit Albin. Kanë madi kemi zgjuar. Miersh ai du babi. Ka bavi shpirt. Ka bavi gjat. Apo jo. Apo jo. Olda. Po. Ëve uh, po? i thashaltës, kur ishte djepi i thashop. I mirë ka një gjë që, që uh, këtë fjalën e shprehën apo jo? E kam mësuar, po nuk kam mësuar ta përdori si duhet akoma, vetëm që e përdor shumëën mevon. Për shembull mund të thot mua: "Babi, babi, dua një biskotë." Apo A, jo. E jo. <laughs> <laughs> po më pavëdoi <babi>, vetëm. <laughs> po, kryesisht e nuk kam mësuar tamam se ku ku duhet vendos. Çfarë kemi për të në një gjë, Olga? Po japim na një gjë. Ja, po frakta jep tani shpirtësi me fituesishë shkja. Do ta çeg gropën. E ka gjetur. E ka gjetur. E ka gjetur doloreza dhe thot Bloodlines. Bloodlines saktë. Faleminderit Altin. Ju bileta për në Cineplex për Bravo, bravo, bravo. Robin Thick, Are Williams, a ve si e ka ai teatri? Që Jo, se është më pak i rëndësishëm, por nuk mbahet mund. <laughs> Shkuret Blurad <tutimulis> A dhe <Adelinas>. linës Mosaro Linës, a? Bravo Kjoj djetra, kuidas Kjoj djetra, kuidas 0-6-9-20-7-10-2-2 Kërkohet tituli i këngës Mishdashë që pëtë gjonin në këto mende Kërkohet tituli i kësaj këngës Kujtës 0-6-9-20-7-10-2-2 Fitues tjetër për dhën kemi ola Kemi oh, oh. Oh, e tekstin e kongës. O, tekstin e ka, kanë gjetur dalë më shpesh e kanë gjetur. Idea që thot nga One Republic. One One Republic Counting Stars. Counting She Stars. Ësakt. Bravo. Idea fiton ju kupon te kjo. Në fundit kam qen, kam qen duke humbur gjumin. Mm -hmm. Lately I've been I've been losing, been losing sleep dreaming about the things that could be. have been. Maybe I've been I've been mm -hmm. praying hard. Said no more counting dollars will be counting stars. <laughs> <laughs> yeah! Bravo. Okej, okay, ju so shëhësh the counting stars. Okej. Okay. Tani the journey edhe këtë melodi të fundit nga filma vizatimor me dashur. Kujdes. Cili është titulli i këtij filmi vizatimor? Nga Tonina, ha, dhe imi që rëferë A, si bëjnë më këshu Në fakt, si bëjnë më fare <laughs> <Për taj. laughs> Këthejemi më basëfang të lëbjën e mqesit Mi qëda shu përshëndesim fort Një të prej e fare e shkurtër Kërët këthejemi kemi më shumë muzikë dhe kujtës E në mundu avra unë lugar Para kada despertar un jardín de paz y de poesía por qué puestos a soñar fácil es imaginar es tan manida en armonía eksi tani për këtë film i vizatimor këtu se mos ishte Arushi në kërkim të babait, Arushi që vë në babait. Jo pra jo. Biri biri biri turista në Onela në fakt. Biri biri biri. Mçaka në Onela. Arushi për Arushi. A. Atëre. E vërteta është që kjo është dy gosti. Dy gosti. Exact. E ka gjetur Admiri. Fiton dy bileta për në Cinema Plex. Okej. Okay. Ëm, ah, por çem shumë kjo dy gosti. Ta çojmë sikur parë kur ka filluar? Tam qe kem pa nga dhelpa pa edhe muzika ka shtë sujeni i manshunu e a musikandët që i kan luatur keteru qek u dhe një lelek qi e Excel K antë dhe Leleko Choka, kwa kjo ka shtë film gods Okej some Ne duhet të japime dhe fituesi dhe fundit anim Mos të zjasim shumë, mendoj un Fituesi fundit, ka thëm Flo Rida Për hmm. Icon Pop Song Icon Pop Song, Flo Rida, është Flo Rida? është Sia, jo duket Flo Rida dhe Sia Mendoja Sia Sfar, mm -hmm. Por, por, por është yep. mm -hmm. Flo Rida, po, së kështë i bje Kështë da gjithë La thëmë bora dhe fiton të bërreta për në sineplex Wild Ones Unë në Wild Ones është të përtetë Në është e sa nkoca, so, bravo Se gishtë të emre nëllëta? Bora, bora, bora. <coughs> Bravo, bora <coughs> Fitues tjetër? Të të Nuk kemi ma Nuk kemi ma Oke, okay. okay. mirë, mbaruan përsot Mishtashur, dua të kujtoj se kjo program mundësot nga Vodafone dhe nga Air One Po, Air One është koa tani për t'i thënë qao qao Një ditë sa më bukur Nonsë, gratie, gratie. Ne dizhemi eruan tani në fundin po. Ah, uh, të gjithë programin dhe do t'u kthemi sërish nesër. 21 orësh pushim këtu në klubin e mësesit, pastaj 3 orë pun prap. Uh, Orgesa Zaimi do të vi tani. Ajo është në Music Box, është program i mbushur plot me muzik në Klavefem në 100.4 nga ora 10 deri në orën 12 në mesditë çdo ditë mbas nesër. Kështu që, që mos u largoni, mbani uh, Klavefemin aty dhe qëndroni shoqërinë Orgesës dhe Altinit. Ciao. Mirupafshim, kalofshi mirë. She don't care, we like almost there, the right vibe, ready to get live, ain't no surprise, take me so high, jumpin' those dives, surfin' the crowd, ooh, said I gotta be the man, I'm the head of my band, mic check, one, two, shut them down in the club where the Playboy does, till they all get loose, loose, out the bottle, we all get fit in the air tomorrow, gotta break rules, cause that's the motto, club shut down, 100 supermodels. Hey! coming up then i make that move somehow some way gotta raise the roof roof all black shades when the sun come through uh -oh. sound like everything go but well, i'm locked baby to the well, private show what happened said by the other private show stay right here private show i like a mundane the party happen tall on his problems up with the champagne my life on my honey when we hit fame we see what we there we get in fame pra